Я відчув ці пахощі, заледве хлопці увійшли в мій кабінет. За ті десять років, що я їх провів у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків, я багато разів вдихав ці пахощі. Тож тепер не міг їх сплутати ні з чим іншим. Були це пахощі небезпеки й смерті, якими просякнуто й одяг і душі цих людей. Двоє молодиків, міцні, мов близнюки, одягнені в дорогі шовкові сорочки й костюми від Вороніна. Вони приязно посміхалися, та від цього пахощі не робилися слабшими. Пахло корицею, ладаном, а до них примішувався незнайомий аромат від якого лунко провалювалося серце.